Katika simulizi ya tukiwa dhimu zaidi la ujambazi kwa ikufanyika kwenye historia duniani. Mwandaaji ni Habibu Anga, mimi naitua Ananias Edgar. Wapo watu ambao uwepo hao katika ulimwengu wamechangia kwa namna moja unyingine kufanya uhulimwengu uwe jinsi ulivyo. Wakuwe ngine ambao wamechangia kwa kiwango kikuwa kuhifanya mifumu ya dunia... Iwe jinsi ilivu leo hii. Mare nyingi watu hawa tunawasoma kunyivitabu endapo kama walishi miaka mingi liopita, na endapo kama bado wako hai, huwa ni watu tunawawusudu na kuachukulia kama mifano ya kuigua. Lakini wako watu ambao ni vigumu kwa usudu au kuandika katika vitabu vya historia, kutokana na jinsi ambave olichangia kubadilisha mifumo ya kimaisha duniani. Mwja wapo ya watu hawa ni wezi ambao mimi binafsi napenda kwa hita wezi wa daraja la kwanza, yaani first class thieves. Hawa, wamekuwapo tangu enzi zakale. Na wamekuwa wanaushangazo limwengu kwa kiwangu cha akili olichutumia na uthubutu olionao katika kutekeleza matukio. Mwja wapo katia wezi hawa ambao wamechangia kukiasikubwa kubadilisha mifumu ya kiusalama Ni mtu ambaye ya miandika historia katekoli mwengu, na hususani taifala ufaransa kwa kutekeleza tukio kubwa zaidi la ujambazi. Na lenye thamani kubwa zaidi, ambayo mpaka leo hii bado hajatokea mtu mwingine katika ncha ufaransa. Alifanikiwa kutekeleza tukio kubwa kama hilo na kwa mafanikio. Yeye binafsi hakuiba ili tuwa pata kutajirika peke na kuishi maisha ya nasa. Bali pia aliba kuwadia mimi huo ndio witoake na aliba ilikuwa di Richard mwengo kwa na wiza jina lake alitoa Albert Spagieri mwezimei mwa kifungo miacha sabina sita huko Francia Albert Spagieri. Moja ya watu mashuhuri kunya jijila naisi、nice、nchini ufaransa, na sohiba mkubwa wa mea wa jijila naisi、nice, buwana Jax Medicine. Spagyari, ambaye shuguli zake alikuwa mebubea kunyupiga njipiche za mitindo na matukiu muhimza idekiserekari na binafsi. Alikuwa meitisha kikao kilichuudhuriwa na watu wa pata ushirini katika nyumba yake ya mapumziko ya mwishoni mwiki, iliopo nje kidogo ya jijila naisi.、Nice. Kikao hicho hakikuhusu pikenjipicha au siyasa bali litisha kikao hicho cha siri, na aliwalika wa alifuka dhaa ili washirikishi mpangu wa siri aliokuwa nao. Kati ya watu hawa ishirini, watu watano walikuni wawakilishi wa ukua mafyo wa usisiri, aliwalika kutoka Italia. Hakiwa nafungua kikao hicho, spangiari aliwaeleza kuwa. Hamewaita hapo ili waashirikishe kunjitukio la wizi la kihistoria, ambalo anaamini ili takuona thamani kubwa sana kiasikuamba. Hawata itaji kuibatena maisha ni mwao ili kuishi maisha ya hathi ajiwa lio ya penda. Spagiaria kaweleza kuwa hamithamiria kuiba katika kuba, yani voltia bank ya society generale, ambayo ndio ili kuwa banki kubwa zaidi katika ncha uforansa kukipindi hicho kukipindi. na moja ya bengi kubwa zaidi duniani. Lakini kabla hajaendelea zaidi na hotuba yake, watukatha walio kuemwa kwenye kikau hicho. Waliyangwa kichekwa tatharau na kusema kwamba. Walithani kuwa wameitua kwenye kikau hicho, labda Celebrity Spagyari alikuwa na ugonvi na Celebrity mwenzake. Kwa hiyo, alitaka walipe wakamfanyo mafia lakini kamwe, kawa kutegemea mtu mboga saba kama Spagyari, hati yatake kwa shirikisha wao kuhusu Tukio la ujambazi, wala hajui hata AEOU za matukio ya ujambazi. Spagyari agakakimia kwa sekunde katha. Huku macho yake ya kiangaza kwa uthuriaji woto wa kikauhicho, na macho yake ya kakutana na mze mojo makamo, aliekuemupia kwenye kikauhicho. ambayo walifamia vieman na viemana Spagyari. Spagyari akampaishara kuwa, haweleze watu hawa leothuria kikao hicho, kuwa yeye ni nani. Yeye Spagyari halisi ni nani, haweleze kiundani wa mfahamu Spagyari zaidi ya yule one msoma kunye magazeti. Zaidi zaidi ya Spagyari mboga saba wane mjua. Basi buwana, mzee alianza kumwelezea mpiga picha Albert Spagyari, Albert Spagyari alizaliwa desemba kuminane mwakilifunyumia tisa therethina mbili katika mjimdogo wa high race ya mbapo, mama yake alimiliki duka kubwa la mavazi andani ya wanawake. Alikiwa bado yuko katika shule ya upili. Katika shule yao, Spagyari alitokea kumpenda msichana mbae. Alikuwa ni mtoto wa mkuwa shule. Maranyingi Spagyari. Alijikuta anaingia kunyimatatizo na walimu wake. Kutokana na kumshushia kipigo kijana moja kisine gali, ambaye alipata ufadhili wa kusoma shuleni hapo, lakini nae alionyesha hisia za kumpenda binti huyo. Kutokana na spagiari kuingia kwenye matatizo marako mara na walimu, hakufanikiwa kumaliza shule kwa nalifukuzwa bada ya walimu kuchosho na tabia zake. Licha kutokue po shuleni spagiari aliendeleza usiano waki na yule mtoto wa mkuwa shule. Katika juhudi za kutaka kumuonyesha huyo binti kwa mba, yeye sio hoe hae. Spagyari haka muahidi huyo binti kumunulia pete ya almasi, inye thamani kubwa sana. Uhalisia ni kwa mba, Spagyari hakuwa na hela, lakini kutoka moyoni alipania kuitekeleza ahadi iyo ili azidi kumfanya mpenzu waki ya mpende zaidi. Hivyo basi, Spagyari haka mshawishi rafiki ya kemoja kuwa, Usirku siku moja anampangoa kuibba pele alumaskari kaduka mojawapo hapumgini kuao. Rafiki yake yakakubali na wakapanga siku yakutekeleza tu kio, lakini nikomasi kiti koma kubwa wakakamatuwa. Badakukamatuwa na kushitakiwa mhamkemani, lakini nikutokana na umri wakimdogo wa miaka kuminasaba. Serikali na spagiri wakakubaliana kuwa, akajiunge na jeshi badala kukajiela. Hivi ba, Spagieri akajiunga na jeshi kitengo chao na jeshi wakutumiya parachuti. Mwaka elfu maji mia tisa hamsinata tu. Spagieri alishiriki kwenye kivita mbayo. Majesho France yalifanya koloni laola Indochina, yani Vietnam ya sasa na maeneo yanaizunguka. Spagieri alikwani manajeshi hodari. Naliwa na yukojeruhiwa marambili kwa dikemapambano na kutoka na naudo daruwake alitunukiwa ni shanyaheshima. Lakini yini kuna kuamba Wizi ulikuandani avina sababu spaghiari. Kwanini akiohukuko Vietnam na kabla viita hayaisha. Yeye pamodzi ana rafiki yake olivamiaduka moja mbili ni Hanoi. Na kuiba na baada upileleze olibainika kuusi kana tukiyohilo. Hii ilipelekea Spagyari kufukuzwa jeshini, na kurudishwa ufaransa na kufunguliwa mashitaka, na aka hukumiwa miaka mitano jela. Spagyari haka tumikia kifungo na mnamo mwaka lifungi miatisa hamsina saba, haka rudi tena urayani. Baada ya kurudi urayani, Spagyari haka jiusisha na kufanya kaza katika viwanda vya kutengeneza makabati ya kuifadhe vitu vya siri, na pia kafanikiuwa kupata msichana mbrembo. Hale hito Marcel Audie ambaye kwa kipendi hicho, alikuwa nafanya kazi kama Nessi na kafanikiuwa kumuwa. Bada kumuwa, waliondoka Ufaransa na kuwelekea jini Senigo. Ambapo kwa kipendi hicho, bado lilikuwa ni koloni na Ufaransa, na wakaishi mjini Dakar. Kwa bahati mbaya, hawa kufanikiuwa kukasa na Senigo. Kwani mwaka lifunjumia tisa stini, Senego ilipopata uuru na ikawalazimu wa reje tena ufaransa. Baada ya kureje ya ufaransa, Spagyari hakaanza kujihusisha na vikundi vya uzalendo vya nchi za ulaya. Ambave vilikuwa vinapinga wazungu kwa chia makolonia Afrika. Kikundi ambacho kilimvutia sana Spagyari kilitua OAES. Kikundi hiki kilijuhusisha na shuguli za kishushushu, Kusaidia kushawishi serikali ofaransa hisiyachie koloni la Algeria, napia kilitfanya shoguli zake kuzofisha harakati za watu wa Algeria kudaiuhuru. Napia kilitfanya shoguli zake kuzofisha harakati za watu Algeria kudai uhuru. Spagiari, na tisa, wa Algeria kudaiuhuru. Spagieri akajunga na kikundi hiki muakerufanya chizas china moja. Para hizo ofaransa kipindi hicho bana de Gaulle, mwanzoni alikiungamkono kikundi hiki, lakini kadri muda livuenda. Na kuni kana wazi kuwa asolala kuipatia uhuru wa Ligeria haliepukiki, Raisi de Gaulle akakipiga marufuku kikundi cha OAS na vikundi vingine vyote vinyemlengo huo. Bada ya harakati zao za OAS kupigwa marufuku spagiari akabakia na kinyongo kikubwa sana, thidi ya Raisi de Gaulle. Hivyo basi mwaka huo uo mwaka na funyumia tisa stina moja. Hakasafiri mpaka nchini Hispania kuenda kuonana na moja wawanzilisho kikundihicho cha OAS, mze aleitua generali Pierre Lagaylade, sababu kubwa ya kumfuata ni kwamba. Spagyari alikuwa na itaji apewe ruhusa ya kumdungua kwa risasi, Raisi de Gaulle ili kulipiza kisasi kwa kuwasaliti OAS, na raia wa Faransa kwa kuunga mkono alijeria kupata uru wake. ジェネラリピエリアカモンビアカワアンペラマニアケジンセリヴォパンガニナムナガニタンピガリサシ a イシディゴールビラコシタスパギアリアカモエレザンパングワケ a ケケケアンサファラワライシディゴールウォアナピタクリカムジムド a アイレスナハワワワナピタンベリ n ド a ラマママヤケスパギアリアンバイアリコ d a ンファニビアシャロンマヴァーゼィアンダニアキナママカマニリヴォエレザイ g ィオスパギアリアカモエレザージェネラリピエリアリアリアリア e アタカーギューヤパーラドュクラママヤケー。ナーアタカーナーブンドキアワドングワジンアムサファラウアイスウキピタタンピガリサシライセデゴル。ギネラリ s ピエリア m カカバリアナナイカワアウディウファランサナカテケレゼンパングウォ a Lakini アカンパオニョクワ、シキューヒオアタカヨカーギューヤパーラドュクラママヤケー。アシフィアトゥエリサシカブラハジャパタアンブリモジャ a モジャ o トカ k w a ケ e Jee, nini nikitendelea? Usikose, mwendelezo asimudizi katika sehemu naifuata. Mwandaaji ni Habibu Anga, mimi naituwa Nanias Edgar.